Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat. Jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini. Sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya. Saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur. Sebelum anda tanya. Bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur. Agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan. Siram air. Buat batu nisan. Pasang lampu. Baca zikir-zikir di sana. Karena dia mau ziarah kubur. Semaunya sendiri tidak bisa anda muslim punya fiyai, punya Rasulullah s.a.w sulit toleran kita uswatun hasana. tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana Rasulullah s.a.w dalam hadis Bukhari menziarai kubur baki, datang memberikan salam, mendoakan mereka pulang tidak ada lagi yang lain tidak pernah Nabi s.a.w bawa kembang, siram kuburan kena sudah kering, padahal madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, ubah kesin lagi diazab di bawah kasih air Kasih kembang biar wangi. Biar ditaro kembang yang paling mahal. Kalau memang dia alih maksid tetap disiksa di bawah. gitu kan? Jadi tidak bisa itu patokannya. Mau sholat. Jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana. Belajar. Lima menit bisa. Oh rukunya begini. Sujudnya begini. Sama. Baru Allah terima. Ut tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi. Diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya berpakaian. Bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya. Nabi jalan begini. Bukan ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami mengisi rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Disunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah solat Doa adalah ibadah, tidak ada masalah doa Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah Dengan ibadah yang lain Tanya dulu Rasulullah pernah ikat tidak? Pernah pertemukan tidak? Ziarah kubur dengan baca Quran Ziarah kubur ibadah Baca Quran ibadah Pernah tidak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya Tidak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati Atau baca di Al-Quran di. Datangkan dalilnya coba tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh, kerana saya mau buat ibadah. Baik ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain. Selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur Istighfar. Kemudian baca Allahumman Tassalam. Sampai membaca ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Farag, An-Nas. Al baca subhanallah... Alhamdulillah Allah baratiga-baratiga kata sampai terakhir dibaca. Digenapkan layar Allah da'ulah Syarikal. Selesai itu semua hadith Nabi SAW menjelaskan setelah sholat. Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis pada waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan. Jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya. Kalau anda punya hajat berdoa. Berdoa lah setelah sholat ba'diah. InsyaAllah aman. Karena sudah lepas dari Paket yang Nabi tentukan, selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis solat baca subhanallah 33, Alhamdulillah. Allah bertiga, jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah solat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian solat ini di luar waktu solat anda membaca 100 silahkan, karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah itu bukan, gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, kena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi? kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukan karena Rasulullah tidak contohkan. oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, Karena semua orang mau buat semaunya. Kan? Semaunya sendiri pindah rumah baca berzanji. Apa itu sejarah nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Rasulullah tuh pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang, bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merajalela di masyarakat dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Ini bahaya. Ingat Nabi s.a.w. mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. hadis suha'i riwayat Imam Ahmad bunyi begini. Semoga Allah merahmati, merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan, Nabi ucapin habis sholat astagfirullah. Maka sahabat tidak ada berani menambah azim. enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat. enggak ada. Astaghfirullah saja kerana Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih besar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullah adzim wali walidayah wali muslimi hu panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah diambil-ambilin kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid. Kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 hijriah. Gitukan, 11 hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya Maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Di masa Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir. Gitukan, dan mereka punya enam macam Maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di. Di Iran ada Maulid Nabi SAW Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan Raja mereka sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca Maulid baca salawat sambil berdiri pegang tangan tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang. Waktu ditanya tentang puasa Senin. Beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun di hari Senin. Gitu kan? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma menginformasikan bahwasannya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama. Merayakan hari rahim beliau tidak pernah. Kalau itu benar. Nabi tidak bakal tinggalkan kok. Ibn Kathir rahimahullah. Garis bawahi poin ini. Ibn Kathir rahimahullah. Dalam tafsir beliau. Tafsir kulan azim. Dan subhanallah Ibn Kathir ini. Kata ulama hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai banyak memakai buku beliau walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau beliau mengatakan tafsir surah al-maidah ayat 3 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim alyawma akmaltu lakum dinakum Hari ini saya sembahkan agama kalian kata Allah ya wa atmamtu alaikum ni'mati saya sembahkan nikmatku pada kalian hati tidak butuh yang lain waraditu lakumul islam madinah Seherulah Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun. Menandakan dan memastikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Kecuali sudah mengajarkan semuanya. Yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang yang mudah. Ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini. Maka dia adalah ahli bid'ah. Ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah jarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah rayakan hari lahirnya. Jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita tidak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus. Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan. Gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah anda kembali. InsyaAllah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Memang ada dasar wahyunya. Maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj. Tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat. Untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya. Setiap hari. Tapi ditentukan tangganya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa anda buat? Kalau anda mau tetap buat ya silakan. Itu hak terserah. anda. Tapi saya mengajak kepada anda kembali. Kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali. Kata Syekh Uthamin Rahimahullah. Umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murnikan ajaran Nabi yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita tidak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristiadilal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Haji kita, jemaah Umrah datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat gua Hira. Kenapa naik ke gua Hira? oh Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke gua Hira sebelum turunnya Wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hiro pada saat menerima ikhrah bismillahirrah. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hiro. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hiro lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hiro. Kenapa anda ke Gua Hiro? Sampai naik tiga jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. enggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hiro. Ya silahkan. Jadi, kalau enggak kan begitu. Masalah istilah miras, saudaraku kajian besar. Ambil ibrohnya, yang penting ilmunya. Osolat oh, lima waktu kejiranya pernah gini. Ada kebesaran Allah. Ambil pelajarannya iya Yang Nabi tidak contohin maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama. Di sini saya akan zikir bersama. Nabi saw disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau berzikir habis solat Beliau membaca membaca zikir, zikir tertentu. Sahabat baca zikir tertentu. Sahabat akhirnya kita tentu. Jadi Nabi saw tidak pernah paksain. Tak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua baca ikut ayat kursi ...enggak. Nabi jauh sana baca ayat kursi, sifulan baca al ikhlas, sifulan baca subhanallah masing-masing. Dan ingat, Allah swt mengatakan apa tentang masalah zikir dan doa ini? Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah. Wadun al jahri min al bil budui wal asal walataq min al ghafilin. Berdoalah kalian, berdzikirlah kalian dengan tu kalian. Dunal jahri minal kaul. Tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman. Dunal jahri. Tidak teriak-teriak. Ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat. Waktu Nabi SAW berkata begini. Dalam hadis Bukhari juga. Waktu pulang dari salah satu perjalanan. Kalau kalian sedang menukik. Kuda unta lagi menukik. Bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun. Menuruni sebuah lembah. Bertasbilah bilang subhanallah ada satu sahabat badui orang dari Padang Pasir semangat dia jalankan sunnah Nabi waktu kudanya lagi naik Allahu Akbar dengan suara keras dia teriak. jalankan sunnah kan tapi teriak ya apa yang terjadi Nabi SAW panggil dia ditepuk pundaknya Nabi mengatakan pelankan suaramu zat yang sedang kau panggil tidak tuli Allahu Akbar cukup ada apa Soalnya di medan perang lain nakutin musuh Bisa, kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Tak perlu. Bisa, kan? Jadi mengikuti Sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup yang buat kacau kita ni jadi kacau karena mau membumui macam-macam ditambah-tambah. Jadi sudah saya jelasin bid'ah itu bid'ah itu dari siapa perkataan bid'ah? Huh? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari lidahnya dai dai bukan saya dan teman teman dai ini hanya menyampaikan hadis. Nabi kan Nabi bilang hadis yang terkenal hadis irbaat dalam hadis sahih. Alaihim bissunnati wa sunnah kullafar rashidin mahdina min ba'di adu alaihi bin nawajib. Jadi ya, kan berpegang teguhlah pada sunnahku semua tuntunanku kata Nabi dan tuntunan para kullafar rasyidin, Abu Bakar Umar Uthman dan Ali dan berpegang teguhlah pada sunnah sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Nah, nabi tahu nanti hari pada akhir zaman ini akan berat orang pengyang sunnah nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, Wa iyyaum wa muhaddasatil umur dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhaddasat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu muhaddasat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, kerana tidak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa'inna kulla muhdasatin bid'ah kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan Wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi tidak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilamapa wa'inna kulla bid'atin dolala. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis Sahih. Lalu beliau mengatakan Wain Nabalah Latin Finar dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah buat-buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam Sunnah akan membawa pelakunya pada api neraka kerana sia-sia. Jelas sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi S.A.W. Man ajatafi amrinahaza maile samiul fahwuradun Omarudut siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu? Yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya Ada qabliyah subuh, ada subuhnya, sudah ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwan di sini sudah rutin jaga maksurat zikir pagi. Tiap hari rutinkah terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan. Zikir pagi habis itu sholat duha. sholat duha sudah enggak 8 rakaat. Sudah dikerjain belum? sudah rutin belum terjaga kemudian sebentar saya kita bekerja sudah duhur ada khatibiah duhur ada duhur ada baktiah duhur itu sudah rutin kemudian sebentar istirahat ada khatibiah asar ada asar ada zikir sore sebentar istirahat ada khatibiah maghrib maghrib ada baktiah maghrib sebentar istirahat ada khatibiah isya isya baktiah isya sebentar istirahat ada tahajud ini baru yang rutin belum tilawal Qurannya belum zik, belum apa namanya uh, uh, belum berbrosadokahnya belum juga orang sakit belum bakti dengan orang tua belum silaturahim belum belum banyak itu semua ada perintahnya kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bidain untuk apa? Itu ngabis-ngabisin waktu dan tidak diterima, Saudara Rangkung. Jadi kalau Anda mengingatkan orang masalah ini, kalau Anda dikatakan wahabi nggak apa-apa nih kalau dibilangin wahabi sudah orang ingat ini mbak baik, -baik sunah Nabi kok malah dibilangin wahabi? Nggak pernah ada istilah wahabi di zaman Nabi semua ustaz subhanallah yang dikatakan wahabi pasti lisannya mengatakan kala rasulullah, kala rasulullah dikatakan wahabi, ya sudah biarin aja bilang wahabi dia habis gimana sudah dikatakan nabi mengingatkan, dia enggak nabi enggak pernah kerjaan. saudaraku enggak apa-apa, loh subhanallah nabimu dan Kiai mu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya buat-buat dalam agama, enggak boleh gitu kan? ingatin saja, kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bida'a, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin, gitu kan Baik, jangan salah, karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah. Jadi diingatin, kalau dia buat sunnah masa kita mau ribut-ribut, tidak -ribut? mungkin kan? Ingat, rivalnya sunnah, bid'ah, lawannya itu. Artinya orang kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah, berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sudah mematikan satu bid'ah. Udah tidak usah repotin diri dengan bid'ah ni. Sunnah aja banyak belum dikerjain. Jauhin saja, gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allah Allahu'alaikum. Yang bagusnya, Tentang bagaimana seandainya, Kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin, Masih mengajak kita berbuat syirik, Berbuat bid'ah, Baik itu minta-minta di kuburan, gitu kan? Atau berbuat perbuatan-perbuatan, Yang tidak pernah Nabi SAW contohkan, Walaupun dalam mata dia, Ibadah. Seperti contoh, Banyak di antara kaum muslimin, Kalau ada orang meninggal, Buat tahlilan misalnya. Atau, Ada orang yang, Mau pindah rumah, Baca bersanji. gitu kan. Atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis-tulisan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah terbit. Itu judulnya begini. Kiaiku dan guruku Muhammad. Bagaimana dengan Kiai dan guru anda? Ini tujuannya. Saya ingin menyentuh para komunismin di negara kita. Tidak usah jauh-jauh. Di Indonesia saja. Bahwasannya sadarlah. Guru kita, Kiai kita hanya satu. Satu orang. Allah Tuhan kita satu. Guru kita juga cuma Satu. Saya dan teman-teman dai yang lain siapapun dia dari ormas manapun dia dari yayasan manapun dia hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kita yang buat hukum baru apapun yang kiai kita Muhammad sallam ajarkan yang benar-benar yang salah-salah selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau anda mau mengerjakan apa yang Nabi saw tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan anda sedang berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan, Nabi tidak pernah buat Maulid. Napa apa itu kan baik loh, Nabi mu tidak pernah buat, gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, walaupun membuat. Oh ini cuma baik, nggak bisa. Kalau anda Muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan Kiai kita bilang baik. Apakah Nabi saw bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan Maulid? Nggak. Kalau memang itu baik, pasti dikerjakan. Pasti nggak mungkin. Nabi saw ajarin kita cara makan dengan tangan kiri kanan. Kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita, gitu kan? Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kerjakan, kecuali kalau kiainya dia orang lain, seperti di Indonesia banyak kiai kiai gitu kan, mereka buat hukum sendiri kiai ini ada hukum sendiri ini kiai itu, itu beda. Silakan ikuti kiai kiai anda, tapi kalau saya tidak, kiai saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa, siapapun yang bersyahadat jemaah sekalian, mau dimanapun dia, mau dia di benua Amerika, di buah Afrika, di Asia, di Australia, di mana saja. Di kampung manapun terkecil Muka bumi selama dia syahadat Harus gurunya cuma satu Tuhannya satu Muhammad SAW gurunya juga, eh, Tuhannya Allah SWT Gurunya Muhammad SAW Kita punya standarisasi hukum, enggak boleh enggak tidak Baik, kita titipkan coba Pesan nasihat kepada teman-teman kita nih. Semoga Allah SWT bisa menyentuh hati mereka Kalau kita tanya saudaraku ku, wahai ukhti dan akhi ke Anda melakukan tahlilan, apa tahlilan itu Bikir kepada Allah SWT Baik, saya ingin tanya, pernahkah anda bisa atau Anda bisa datangkan kepada kami riwayat bahwasanya susunan tahlilan yang Anda susun itu pernah Nabi SAW sebutkan susunannya seperti yang Anda buat itu. Kalau cuma zikirnya Abdul Zikir Layan iya itu hadis Nabi kan gitu Layan Baik. Sekarang begini, kalau Anda ingin berzikir, saya selalu sarankan di pengajian saya jangan pernah berzikir kalau Soalnya sudah tanya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berzikir. Caranya, jumlahnya, waktunya, bagaimana itu semua harus. Solat jangan pernah solat kecuali Nabi kita Musa Sallam solat seperti apa. Puasa, haji, zakat supaya benar. Karena Allah tidak akan terima kata Allah swt. Alminasyitanojam kuluk inkuntum tuhhibunallah, fatabiuni yubidkumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah tahu Tuhan kalian Allah Ngaku dia sebagai Tuhan satu-satunya ikutilah aku kata Nabi Sallam ini Allah yang suruh. Maka Allah akan cintai kalian. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu kan? Kalau enggak maka akan salah. Akan keliru. Sekarang semua suktansial ibadah. Saya pernah berikan gambaran. Ini Tuhan kita Allah lingkarin. Allah Tuhan kita yang menyembah Allah kafir. Yang mempartisipasi Allah dengan makhluknya syirik. enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah zat yang kita sembah. Yang menciptakan semua ini. Itu cuma ada satu cara. enggak ada yang lain. Di bawahnya Allah ibadah. Ibadah ini dengan secara subtansianya, solat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja. Bakti dengan orang tua semuanya harus seperti yang Allah mahu, bukan yang anda mahu. Enggak bisa. Kalau seperti yang kita mahu masing-masing itu pasti akan nyimpang. Harus nyembah yang Allah mahu. Kita kerja di satu perusahaan harus ikutin pimpinan perusahaan yang punya. Enggak bisa mahu kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai kita maunya maka pimpinan perusahaan enggak usah ada, gitu kan? Tapi harus gitu. Kita sebagai orang anak di rumah, ngikutin peraturan orang tua. Kita mengikuti peraturan orang tua. Tidak bisa kita yang harus mengatur orang tua kita. Dia yang punya rumah, dia orang tua kita yang melahirkan kita. Kita ngikutin peraturan dia. Kurang lebih seperti itu. <tuh> Jadi ibadah harus seperti yang Allah mau. Bagaimana seperti, supaya seperti Allah mau? Harus ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran sudah diturunkan. Ada Rasulnya, alaihissalatuhassalam Muhammad, sudah diutus. Disuruh ciplak, suruh ikutin. Nabi saw yang dipilih dari golongan manusia jemaah sekalian. agar mudah kita ikutin, gitu kan? Kalau Allah turunin utusannya nabi itu dari golongan malaikat, maka susah kita mengikutin, Karena mungkin postur tubuhnya beda, mungkin waktunya beda, mungkin makanannya beda. Tapi ini loh Muhammad, Bashar, Mislukum, manusia seperti kalian, Yuhaili yang diwahyukan kepadanya, gitu kan? Jua kan? Beliau ngantuk, beliau capek, beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu? Beliau jadi bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitukan? Sama beliau meninggal, sama seperti kan? Tinggal ikutin ciplak cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar berubidak ibadah kepada Allah, dan ini Allah yang berfirman, bukan saya, saudara-saudara sekalian. Perhatikan firman Allah subhanahuwataala yang sering kita dengarkan ayatnya: Al-Baqarah 255. Ini sering dipotong sampai sini oleh para da'i-da'i kita. enggak disambung ayatnya. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Sering teman-teman kita yang buat maulid baca ayat ini tapi sampai sini. Yang banyak tahlilan baca sampai sini. Lanjutin ayatnya. Untuk siapa? Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Ya siapa yang mau mengenal Allah? Yang mau ibadah sama Allah? Di mana yang mau Wal sama Allah? Mau masuk surga nanti di akhirat? wa zikrullah كثيرا dan ingin berzikir dengan Allah zikir yang banyak. Di sini kata ulama, subhanallah, Allah Subhanahu wa dan zikir kepada Allah zikir yang banyak karena banyaknya penyimpangan justru dizikir. Tadi masalah berzanjii, masalah tahlilan, masalah mas justru dizikir. Dan tidak ngikutin Rasulullah SAW Gimana caranya gitu? Kok bisa Anda mengaku punya kiai lain, punya ustaz lain sementara beliau sudah mengajarkan. Jadi, kesimpulannya kalau anda ingin ibadah apapun. Mau pindah rumah. Jangan usah baca berjanji. Tanya. Kalau pindah rumah. Nabi punya tuntunan enggak? Enggak usah repot-repot. Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin. Yang tidak. Enggak usah kita buat-buat. Apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bid'ah. Dia telah mematikan satu perbuatan sunnah. Enggak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Kata ulama. Yang menghidupkan satu sunnah. Dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah. Dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bida, saya buat bida, sibulan buat bida. Bida ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Sibulan buat apa yang penting dari di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau as kematian saya diundang acara tahlilan, saya bilang tidak apa-apa, deh, saya ikut dulu toleransi supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titip beratkan. Mestinya anda punya prinsip, ya, jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan pr. Oh, enggak enak deh terus cari alasan akhirnya <tuh> akhirnya bohong atau akhirnya terpaksa hadir ya kan dan akhirnya ikut-ikutan enggak bisa setan bisa bermain memang mohon maaf setahu saya saya hadir di pengajian saya dengarnya itu Nabi sallallahu tidak pernah contohkan jadi saya tidak hadir enggak apa-apa jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan Anda tidak akan diundang gitu enggak kan? jadi PR sudah diketahui oh itu ini wahabila ini begini salafi ini begini ya udah terserah deh ini kalimat-kalimat masalah wahabilah, masalah salafi. Ini sama isu yang Abu Jahal tadi. Sama itu. Abu Jahal lemparin isu. Terus, ini lemparin isu. Apa itu salafi, saudaraku? Orang tidak ada, Tidak. saya sampai diberatkannya, tidak ada kelompok namanya salafi. Tidak ada kelompok namanya salafi. Itu bukan kelompok. Cuma karena ustaz-ustaz kita ini kebanyakan menyampaikan Berkata salaful ummah Salaful salif Ada kata-kata salafnya Siapa salaf? Sahabat dan tabiin gitu kan? Lalu dianggap ini kelompok salafi Lalu terus Kalau saya pernah menyampaikan Rasulullah bersabda Sahabat bilang begini tabiin bilang Anda salafi Saya mengatakan Iya, tidak masalah Tapi saya tidak pernah mengikrarkan Kerana setiap kali kita mencap Ada kelompok-kelompok ini Makin banyak kelompok dalam Islam Tidak ada Saya pengikut Muhammad Sallallahu alaihi wasallam saya mau ada di Afrika, mau ada di Amerika. Beliau guru saya dan saya ikuti ajarannya. Selesai. Maka kita akan lurus ikutin Allah Subhanahu SWT. Ini yang jelas, ini yang benar. gitu. Jadi jangan toleransi dengan masalah hal yang salah. yang Langsung di cut pada saat itu. Maaf saya enggak bisa. Karena memang itu tidak pernah Nabi SAW contohin. Oh kamu begini kerasnya. Ya sudah. Itu yang saya ketahui. Dan kalau dia tetap ngotot. Seperti saya katakan faidahnya. Wa idha khatabahumul jahiluna. Qalu salama. Kalau sudah dinasehatin, nggak mau dengar, ya tinggalin aja. Idu, nggak usah repot-repot habisin energi. Kita dalam keadaan benar kok. Cuma minta satu. Siapapun yang melihat acara kita ini, siapa yang mendengarkan, coba bahasa dengan hati anda sendiri. Apakah salah pada saat kita minta tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita menjadikan beliau sebagai suri tulad dan kita nggak mau protes yang Nabi tidak kerjaan tidak dikerjakan, gitukan? Tidak bisa. Jadi selalu mereka mengatakan ini kan bagus sama saja anda mengatakan wahai Rasulullah masih ada yang anda belum sampaikan Subhanallah Allah mengatakan dalam surah Al Maidah al Mustaqim Al Yoomakmal Tulaqum Dinakum Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini sudah sempurna tidak butuh apa-apa sudah selengkap semuanya Wa Atma Tuallakum Nihmati dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna halal sudah jelas haram sudah jelas Waradi tula komul Islam Madinah. Aku sudah ridho Islam sebagai abang kalian. Kata-kata para ulama tafsir maksudnya, enggak butuh ambil pelajaran agama lain. Sudah ini aja kamu ikutin. Oh ini enggak. Nasrani bilang ini bagus ikutin aja. Untuk apa? Oh buka Injil. Untuk apa? Ada ada Al-Quran. Al-Quran aja sampai tua kita pelajari enggak habis-habis gitu kan? Untuk apa buka Injil? Untuk apa buku Taurat? Untuk apa buka buku lain? Kutat dari langit turun. Allah mengatakan lalu kita mengatakan tidak. Subhanallah gitu kan Jadi akhirnya orang yang seperti ini akan terus dalam keadaan bingung Jadi jangan buat peher buat hidup kita Tetap ikuti Nabi SAW Yang beliau contohkan kerjakan Yang tidak katakan tidak Kerana Nabi SAW adalah Nabi kita dan kiai kita Perang lebih seperti itu Beleza. Baik yang lain